Матвій же, начитаний многого із книжок, ним же записаних, дуже дивувався, що не може постягнуть. Ну, чого я такий класний, такий столичний, а не знаходжу в жінок ніякого відзиву, навіть у тих, хто сільського фасону, незважаючи навіть на мою кругом, жилисть, та ще й у селі декотірувалися куда м'єє жилаві і по віку м'єє молоді дядьки, яких ставало кожного сезону менше, по причині згибання сільського господарства. Це було й мені дивно. Особливо тоді, коли до мого куреня і забреден, не буду казати хто, ну, яка-небудь доярка погомоніти по причині взятої неї на фермі банки молока чи сметани. А до того Ні – ні-ні, хоч він уже був тою сметаною переповнений. І накидаємо на самописні книжки по три рази, жаждає отвєта по тій причині, що там його не було. Не було його навіть серед наших місцевих алкоголічок. Так вони його, по-відімому, поважали, що від одного його вигляду ставали тварюзі. І от він окончательно почина дозрівати для цього. І сад також лише яблуками, куди колгоспниці приходили робити вночі, щоби трошки попрацювати і на себе, у смислі яблук, яких воно сила селенна пропадає, розбивається об землю гниючи. Це, мабуть, у тих самописах він начитався, що в такому випадку не пора бігати із японськими криками, а тихцем собі підстерегти, яку нарушительницю. І, нацькувавши собакою, справедливо наказати за це тим, що завжди носить при собі кожний, не старий мужчина, щоби вона кричала по-японському, чи по-якому хоч, запугана предварительно собакою, яка своїми гарчаннями і гавканнями глушила не лише її воплі, но й навіть страх тим гавканням визиваємий. Так тривало нечасто, але доволі й нерідко, особливо перед хорошими святковими базарними днями, особливо, коли дозрівали ранети «Слава Победителя», виведені для того, щоб нагадувати салют перемоги, і ріс він в самому опасному місці, найдалі від сусідської лісопосадки, в якій зручно було ховати велосипеда для швидкої втечі, для врятування своєї нічної жіночої здобичі. Но в случае з Матвієм та лісосмуга не захищала, бо він уміг бігати садом і, не стукає по ньому своїми кінцівками, включаючи в них і голову, а дивлячися нею, куди скривається порушник, особено, якщо це порушниця не старої статі. І хоч я людина невіруюча, но він мені якось признався, що в цьому саду він себе відчув змієм скусітелем благодаря яблоків. Но я допускаю даже, що він потім ощущав і Адам, і навіть лічно й Богом. Це коли, поваливши яку нічну тітку, він достигав свого. І, наконєць, Взривався тим самим салютом із яблук. Так продовжувалося кожен сезон, бо начальство дуже уважало Матвія що він уберігає багато яблучного добра, якого колгосп однаково збирати не встигає, однак для чого потрібна чітка охорона, бо тут охоронявся не сад, а щось набагато болі важне. Ну, це все присказка була, бо казка наша таки про звєря, який прокидається у фруктовому лісі і минуємому саду саме в той момент, коли його вкус достигає урожаєм. І цей хищник пользує тайну нерозлашоності происходящого по причині людського позора, про який, треба сказати, Усі, навіть ті, хто ніколи не був під Матвієм, однак здогадувалися про це. Позора для женщинів, як воровського за яблука, так і дамського, за ті дині кавуни, сливи, слом, що в кого з них достигало за пазухою.